Радіо Родина радіо вашої родини. Доброго дня! Ви слухаєте Радіо Родина. Наступні 50 хвилин з вами будемо ми, Світлана Грицина та Наталія Ступакова. Здогадуємося, що всі ви цінуєте свій час. Тож, постараємося, щоб ви не згаяли ані хвилини. Отож, залишайтеся на хвилі українського радіо. Ну що, починаємо? Починаємо! А з чого почнемо? Як завжди, з програми «Загадки мови». Мовознавець Леся Мовчун продовжить розмову з доктором філологічних наук Орисою Демською. Так, пригадую. Минулого разу вони почали розмову про різні словники. Угу. Наталю, а про що йтиметься у твоїй програмі після уроків? Я запрошу всіх до 197-ї Київської школи, і разом з учнями ми побуваємо на новорічній дискотеці. А що ми почуємо у програмі «Старшокласник»? Я запитала у старшокласників, чи створюють вони собі кумирів. Мабуть, ви ще про щось говорили. Так, ми відкрили формулу успіху. Світлано, а ти користуєшся словниками? Звичайно, користуюсь. Словники досить часто допомагають мені в роботі. Добре, що їх різновидів існує так багато. Справді, у словниках можна і перевірити написання, і наголос, і навіть знайти тлумачення невідомого слова. Про різновиди словників у передачі «Загадки мови» вже зараз розповість мовознавець Орися Демська. Добрий день, дорогі друзі! З вами передача «Загадки мови» і її автор Леся Мовчун. Сьогодні ми продовжуємо розмову про словники. І моя співрозмовниця – професор Києво-Могилянської академії Орися Мар'янівна Демська. Орисю Мар'янівно, минулого разу ми з вами говорили про великі загальномовні словники. Але є і менші словники, які описують лексику в певних аспектах. Скажімо, оперативно фіксують нові слова, словники нових слів. Абсолютно. Це взагалі ціла культура і ціла галузь знання називається неографія. Це такі словнички, які фіксують слова, які щойно-щойно з'явилися. Традиція неографії чи неологічної лексикографії має кілька Етапі. Вона передбачає видання зошитів чи річників. В таких річниках збирають усі нові слова, які щойно з'явилися у мові. Але такі слова не можуть потрапляти відразу у словники академічні, нормативні. Тому що часто густо вони просто зникають. Скажімо, поява нових слів надзвичайно активна в часі особливої активності суспільства. І це засвідчило нам наша революція гідності. Ми починали від таких слів, як «азіровка», «вибачте», «кровосісі», всякий різний непотріб, який з'явився і зник але разом з тим подивіться, скільки гарних слів дала нам Революція Гідності. І це Небесна Сотня, Медична Сотня, врешті навіть слово сполучення Революція Гідності, той же ж Майдан набув дещо іншого значення, порівняно з тим, як ми собі влітку могли сказати, що йдемо на Майдан Незалежності, пройдемося, чи подихаємо повітрям, чи прогуляємося. Натомість, справді, з'явилося багато яскравих лексичних одиниць, і такі слова потрапляють до річників нових слів, і так сл впродов... Повж трьох-п'яти років з'являються такі зошити, і потім ці зошити об'єднуються у словничок. Скажімо, ми маємо для української традиції два словнички. Данута Мазурик – нове в українській лексиці. Це словник-довідник, він вийшов у 2002 році, де пані Данута зібрала усі ті найновіші слова, які з'явилися на цей момент. Це був період встановлення іншого суспільного ладу. Ми переходили від комунізму, який ми будували, будували, будували і також не збудували, до капіталі реалістичних певних форм існування, а також в нас з'явилися такі речі, як інавгурація, інвестиційний, інвестор, індексація, іномарка, інофірма. Тобто це ті слова, які я вам зачитаю зі словничка «Нове в українській лексиці». Або також «дисидентство», «дисидентський» – це повернення старих слів, «дискета», «дисконтний», «дисплей», або «респондент», «реприватизація», «реструктуризація» – низка таких слів, які, можливо, колись і були відомі, але активно не вживалися. Але зі зміною суспільного ладу, зміною умов життя стали активно вживатися і потрапили до словничка «Нове в українській лексиці». Через 10 років в Інституті української мови відділу лексикології і лексикографії вийшов також словник «Нові слова і нові значення», де уже було репрезентовано зріз за останніх 10 років тих нових слів, які з'явилися в українській мові. І після того, як ті слова пройшли верифікацію чи перевірку у таких збір, п'ятирічниках, десятирічниках, ми уже можемо подивитися, чи ті слова треба вводити у академічні словники, чи не треба. І тому неографія чи словники нових слів є надзвичайно важливим інструментом нормування, чи, як кажуть вчені, кодифікування стандартної літературної національної мови. І такі словники нових слів є і в англійській традиції, і в французькій, і в чеській, і в польській. Тобто всі європейські народи перед тим, ніж вписувати слова в академічні Академічні словники спочатку вписують їх у словнички нових слів, і нових значень. Ще є один такий підтип цього типу, це поетична неографія, це абсолютно окрема, так би мовити, галузь, коли із поетичних текстів вибираються слова. І, що цікаво, вони рідко пояснюються, тому що справді дуже важко зрозуміти, що хотів автор сказати. цим сказати. Да, да. Просто подається нове слово, неологізм, і той контекст, те речення, де, де воно вживається. Воно. Але це надзвичайно колоритне джерело збагачення лекарства Кикону національної мови, бо якщо скажімо, ті слова, які я назвала, вони доволі такі однозначні, прості, мають пряме номінативне значення. То слова з тих словників, про які ви казали, це саме барва мови, це багатство мови, це музика мови, це обов'язково образна мова. Так і власне це особливе джерело поповнення будь-якої національної мови, і це гордість будь-якої національної мови. Орисі Мар'янівна, яку ще інформацію, і з яких типів словників ми можемо доїда? Я, зокрема, надзвичайно люблю читати словник власних назв. Ми маємо два таких словнички – «Скрипник» і «Дзятківської» і «Третяка». І там, власне, подають імена людей. У цих словничках ми маємо не просто імена людей. Скажімо, вчора у нас було зимове свято Романа. І там не просто буде роман і клумачення, що це означає, яке значення цього імені, але й буде і Ромчик, і Ромасик, і Ромусик, і усякі різні здрібнілі назви. Причому дуже цікаво, що це здрібність. Дрібнілі назви з усієї України, тому що ми маємо три різні діалектні обшари: це північний, південно-східний і південно-західний. І в кожному з тих діалектних обшарів таке ім'я як Роман може мати свою зрібнілу форму, і це надзвичайно цікавий. От словник. я розгортаю цей словник а. і знаходжу жіноче ім'я Лада. Ми дізнаємося, що воно походить від давньоруського лада, тобто люба, мила, кохана, і є пистливі форми: ладонька, ладочка, ладуся. Ладусенька, Ладусечка, Ладуська. І навіть приклади із художньої літератури і з фольклору, де вживається це ім'я або його форма. Абсолютно. Це один з моїх найулюбленіших словників. Я його дуже часто перечитую, особливо скрипник Дятківської. Така красива книжка, там так багато красивих назв. Інколи страпляємо на такі імена, які ми не здогадувалися, що такі імена є. Якщо хтось з вас стане батьками, то варто відкрити цей словник і називати своїх дітей тими красивими українськими іменами, кликати їх тестливими українськими іменами, які знає українська мова, які збережено у словнику власних назв чи у словнику імен. Нагадую, друзі, ви слухаєте передачу «Загадки мови» моя співрозмовниця, доктор філологічних наук, професор Києво-Могилянської академії Орися Мар'янівна Демська мені здається, що такі от словники, які описують нашу мову в певних аспектах, вони виховують нашу культуру. І мовну культуру, і внутрішню, і взагалі плекають національну культуру. Погоджуюся з тим. Взагалі я що далі, то більше переконана, що треба вживати таку терміну сполуку, як лексикографічна культура народу. Минулого року я навіть написала статтю про лексикографічну культуру давніх українців, де розглянула, власне, староукраїнські словники, числовники староукраїнської мови, які відомі нам уже з 15 16 століття. І звертаючись до сьогоднішнього дня, це справді наша культура, наше вміння послуговуватися словом, і її виховує словник. І надзвичайно важливо, коли ми спілкуємося між собою, спілкуватися все-таки красиво, тому що у людині повинно бути все красиво, і душа, і одяг, і особливо слово, бо інколи ми дуже красиво виглядаємо, але починаємо Говорити і стає сумно. То, щоб не було сумно, інколи можна, можливо, не так красиво бути одягненим, але красиво говорити. І словник навчить нас красиво говорити і дуже багато проблем ми зможемо вирішити саме користуючись правильно словами, вживаючи красиві слова. Інколи це навіть допомагає вирішити проблему з читалем, коли з ним говорити красивою мовою. А чи можна говорити красиво, користуючись жаргонною лексикою? Ви знаєте, я, можливо, зараз скажу кажу те, що не зовсім відповідало б нашій традиції, очевидно, користуватися жаргонною лексикою, це не красиво, але в людському житті є все. Ми. Коли спимо, ми спимо в піжамі. Коли йдемо до школи, ми вдягаємо форму. Коли йдемо на новорічний вечір, ми вдягаємо бальну, сукню чи смокінь. Так само і мова. Вона обслуговує абсолютно усі сфери людського життя. Інколи надзвичайно низькі і надзвичайно непривабливі. І тому, якщо вже вдаєтеся до цих непривабливих слів, то ними також треба вміти користуватись. Для цього Леся Олексійовна Ставицька уклала словник «Українська мова без табу», де охопила тисяч слів обсценної лексики чи нецензурної лексики, де витлумичила цю лексику і, власне, показала, якщо вже беремося користуватися такими словами, то ними також треба вміти користуватися. Або навпаки, якщо ми вживаємо це слово, можемо подивитися, переконатися, що воно нецензурне Зурне, і, краще і, варто не його, і краще його просто не вживати. Абсолютно правильно. Тому що лайка, брутальний лексикон побуджує брутальність довкола нас. І якщо ми хочемо жити в брутальному світі, ну, я не думаю, Думаю, що це приємно. Краще відмовитися від брутальності світу, брутальності слова, натомість перейти в світ любові і слова, сповненого любові і краси. Повертаючись до культури мови, я пораджу звертатися до словників-паронімів. Чому? Тому що слова, які звучать дуже подібно, часто мають різні значення. І для того, щоб правильно вживати, просто розгорніть словник-паронімів і подивіться, чим відрізняються такі слова, як латвійський, латинський латыйский и литовський. Легіон і регіон. Лікувати і лічити. Морфемний і морфологічний. Абсолютно. Погоджуюся. Ми ще можемо повернутися до словника синонімів. Це взагалі надзвичайна праця. У нас кілька словників синонімів, академічний словник синонімів. Також у нас є практичний словник синонімів караванського. І, власне, коли ми пишемо твір або коли ми пишемо реферат, і інколи одне і те саме слово нам повторюється надто часто, то щоби зняти цю проблему, ми просто відкриваємо словних синонімів і добираємо до цього повторюваного слова відповідний синонім, залежно від тексту, залежно від умов вживання, і таким чином уникаємо тавтології. І ще є один надзвичайно цікавий тип словників – фразеологічні словники. Фразеологія – це взагалі такий особливий рівень національної мови. Українська фразеологія надзвичайно багата. Вперше її починають фіксувати ще Франко і Номес, і по сьогодні у нас є також і словники фразеологізмів, академіологізмів, Академічний словник фразеологічний, є діалектні фразеологічні словники, де, власне, зібрано усе багатство українських фразеологізмів, витлумачено їх і також показано, як їх вживати в кожному конкретному випадку. Це кажу про академічний фразеологічний словник, який також вийшов з-під пера науковців Інституту української мови, відділу лексикології і лексикографії. Нагадую, друзі, ви слухаєте передачу «Загадки мови». Моя співрозмовниця – доктор філологічних наук Орися Мар'янівна Демська. Ми всі добре знаємо, що державна мова у нас одна, українська, але останнім часом з'явився жарт, що складно, звичайно, буде вивчити другу державну мову, а другу державну мову нам пропонують англійську. Адже, я впевнена, ми обов'язково в один прекрасний день опинимося ближче до Європи, і тому нам треба обов'язково знати європейські мови. Чи є якісь словники, які от зараз нам допоможуть краще дізнатися про Європу про європейське право. Це справді надзвичайно цікаве і надзвичайно важливе запитання. Я дякую за нього і почну з того, що минулого року, коли ми вийшли на Революцію Гідності, з'явилася така теза «Ми шукали Європу, а знайшли себе». Ми врешті зрозуміли, що ми європейці. Ми не просто європейці, ми люди, які готові жити за європейськими законами. І саме для того, щоб не лише йти до Європи, але й створювати закони і жити за законами Європейського Союзу, в свій час студенти Києво-Могилянської академії уклали такий словник термінології Європейського Союзу. Це англо-французько-німецько-український словник. Він був зроблений на основі європейських законів, тому основний список слів, англійською мовою, і до цих англійських термінів Європейського Союзу були додані відповідники українською мовою, французькою мовою і німецькою мовою. І, наприклад, маємо «horizontal policy», ми маємо «горизонтальна політика», по-французьки це буде politique horizontale. На жаль, німецькою мовою не прочитаю, бо не знаю. Human right права людини. Implementation виконання, річ імплементація. Тобто, насправді, у весь словничок складають слова, які є надзвичайно важливими для законодавчої, законотворчої роботи українців в межах європейських законів. А ми знаємо, що терміни в праві, в юриспруденції надзвичайно важливі, і власне, от таких словник термінології є Європейського Союзу є не просто словничком, який можемо почитати для задоволення, а й інструментом, за допомогою якого правники можуть писати українські закони, гармонізовані з законами європейськими, а європейці можуть розуміти наші закони, також користуючись цим словничком. Мені здається, що це яскравий приклад того, як словник фіксує не наше минуле, а так би мовити, передбачає наше майбутнє. Найкраще, що може бути, це коли словник визначається, наше майбутнє, коли здавалося б, така далека від політики річ, як книжка, яка описує значення слів, все-таки диктує правила гри. Тобто, шукаючи Європу, ми знайшли себе, і тепер ми, як європейці, беручи до рук словник, який визначає наше завтра, правила гри, закони, в яких житимемо ми завтра, і допоможе нам прийти до того свого завтрашнього дня, про яке мріяли ще в Київській державі, потім гетьман. В Українській державі, потім в Українській державі 20-х років. І нам сьогодні випала честь жити у своїй тій омріяній століттями Україні, Україні європейській. На жаль, всі типи словників ми навряд чи зараз опишемо і навряд чи зможемо розповісти про них. Тож, пропоную вам записати запитання від моєї співрозмовниці, доктора філологічних наук Орисі Мар'янівни Демської. Воно стосуватиметься словників і, зокрема, фразеологізмів. Моє запитання звучатиме так. Як називається праця Івана Франка, в якій було зібрано, фразеологізми української мови і в якому році вона вийшла. За найкращу відповідь наша гостя подарує свою книжку, свій посібник із фразеології. Отже, відповіді на запитання надсилайте на адресу передача «Загадки мови», Українське радіо, Хрещатик, 26, Київ, 01001 з приміткою для Лесі Мовчун. До нових зустрічей!